Sono le 10 e 18 minuti primi all'ascolto di Radio Onda Rossa, lunedì 30 di gennaio 2012 e come ogni lunedì a quest'ora arriva Radio Euskadi, la musica, la politica, la cultura dal Paese Basco e non solo quest'oggi. Puntata divisa in uh, due eh, parti. Nella prima daremo spazio alla cronaca, racconteremo delle manifestazioni antifasciste che ci sono state in giro per la penisola iberica. Eh, contro una serie di iniziative eh, che eh, Casa Pound Italia in compagnia di altri mm, mm, mammiferi di basso eh, profilo avrebbe dovuto tenere nello Stato spagnolo, iniziative che in gran parte non si sono potute tenere a causa delle mobilitazioni antifasciste, poi parleremo del processo di pace nel Paese Basco, raccontando della visita dell'ex Premier irlandese Bertie Ahern a Bilbao e di un'associazione pacifista o presunta tale, Gesto por la Paz, che si va a sciogliere dopo 26 anni di vita. Infine, Notizie sulla uh, storia e la vicenda di Mumia Bujamal, molto seguita nello Stato spagnolo, un po' meno seguita dalle nostre parti. Ci sono buone notizie al riguardo. Questa è la prima parte di Radio Scadi. La seconda parte sarà dedicata a una lunga intervista che eh, Estela Barnes de eh, Carlotto, la presidentessa delle nonne di Plaza eh, de Maio, ha ah, eh, offerto al eh, quotidiano Gara è stata nello Stato spagnolo Stella Carlotto la settimana scorsa e eh, una um, lunga intervista per parlare fra le altre cose di un film che dovrebbe uscire fra qualche mese nello Stato spagnolo e eh, speriamo in uh, a stretto giro di posta anche in Italia um, Verità vere dovrebbe essere il uh, titolo uh, più o meno tradotto in italiano. Vedremo di che cosa si tratta, ancora un pochino di musica e poi andremo a partire con Siviglia Nadia me Allora un uh, saluto anche a chi chiama allo 06491750 andiamo ad aprire la uh, puntata di oggi di Radio Scadi con le notizie che ci arrivano da uh, Siviglia dove sabato scorso è stata organizzata una manifestazione a cura della uh, piattaforma Siviglia uh, Plural contro l'arrivo Nella um, capitale eh, andalusa di eh, alcuni eh, dirigenti di eh, Casa Pound. È stata una manifestazione molto partecipata, presenti oltre mille persone, manifestazione che è partita dall'arco della Macarena non una partenza a caso visto che è un luogo che si trova a pochi metri eh, dalla chiesa dove è seppellito un uh, famigerato militare fascista che ipo uh, degliano e poi si è conclusa in una delle piazze principali della uh, città, uh, la Plaza Nueva uh, dopo la manifestazione c'è stato un uh, comizio con qui si è eh, spiegato alla popolazione di eh, Siviglia che cosa eh, sia um, casa Pound che cosa sarebbe stata l'iniziativa prevista a Siviglia e il eh, concerto eh, successivo che si sarebbe eh, dovuto eh, tenere è stato spiegato come eh, discorsi di questo tipo che sono xenofobi e razzisti non debbono avere luogo in una uh, città uh, come Siviglia eh, e soprattutto è stato spiegato come bisogna tenere eh, la guardia alta nei confronti di eh, gruppi di estrema destra che soprattutto in periodi di crisi come quelli che stiamo vivendo adesso cercano di eh, occultare La loro uh, vera faccia. La mh, manifestazione neofascista era organizzata da un uh, gruppuscolo che si chiama uh, Siviglia Non Conforme, insomma è evidente la uh, vicinanza ad altri gruppi omologhi in Italia, è stata uh, annullata. E, mh, è stata notata anche la presenza di qualche eh, gruppuscolo neonazisti locali nelle vicinanze della manifestazione che eh, però si sono tenuti a, a debita distanza una manifestazione che è stata salutata come un uh, grosso successo sia per uh, l'aver riunito molte persone una manifestazione di oltre mille persone a Siviglia non è cosa di tutti i giorni sia anche per essere riusciti ad uh, annullare la manifestazione neonazista una uh, manifestazione quella di Siviglia che uh, conclude un uh, ciclo di manifestazioni antifasciste che hanno uh, seguito uh, i uh, vari tentativi di uh, organizzare uh, manifestazioni cortei iniziative da parte di uh, Casa Pound di uh, concerto eh, con eh, gruppi neofascisti locali ma eh, soprattutto mh, sottolineano gli organizzatori e le organizzatrici un uh, successo dal punto di vista uh, informativo perché eh, fino a poco oh, tempo fa e soprattutto fino a prima delle eh, manifestazioni c'era molta confusione creata ad arte ovviamente sul vero volto di Casa Pound e queste eh, manifestazioni in particolare questa di eh, Sevilla, sono state molto importanti per uh, far uh, capire quale sia il uh, vero volto di uh, Casa Pound e dei suoi eh, alleati eh, iberici. Passiamo adesso alla pagina relativa al Paese Basco. Cominciamo con uh, l'ex uh, premier irlandese Bertie Ahern, che... Eh, fra le altre cose è eh, una delle personalità eh, internazionali che in qualche modo eh, sovraintende al processo di pace nel Paese Basco. Eh, Bertiern ieri era a Bilbao per ricevere un um, premio eh, molto importante a livello ufficiale, è il uh, premio che ogni anno eh, concede la uh, Fondazione E Savino eh, Arana e Aerna ha parlato molto del, um, del processo di pace nel Paese Basco, fra l'altro delle varie personalità um, internazionali che in qualche modo sono state chiamate a sostenere il processo di pace. Aerna è probabilmente il volto più uh, istituzionale e anche quello più uh, conservatore. Quindi le sue parole assumono un peso specifico ancora uh, maggiore. Ha ricordato a Hernan uh, nel piccolo comizio, insomma nelle parole eh, successive alla consegna del, pre, del premio che eh, sono passate, ci sono stati molti avvenimenti. Dalla, um, in seguito alla, uh, al cesta del fuoco uh, da parte eh, di uh, ETA, ha sottolineato come una cosa è organizzare un accordo di pace, altra cosa è eh, porlo effettivamente in essere, processi di questo tipo sono lunghi, difficili e ci sono sempre eh, alti e bassi e poi si è Appellato direttamente al nuovo governo del Partito Popolare con um, parole concilianti ma al tempo stesso ferme, Erna ha detto è pienamente comprensibile che il governo del Partito Popolare si occupi in questo momento in primo luogo della uh, crisi ma allo stesso tempo è ugualmente importante che affronti il processo di eh, pace nel Paese basco. È eh, importante perché è già da troppo tempo che eh, si eh, tende a, a rimandare qualsiasi tipo di eh, iniziativa politica in questo eh, tempo. Ern poi ha concesso il fatto che ehm, è giusto il desiderio da parte del governo di Mariano Rajoy che ehm, ETA annunci la sua dissoluzione, riconosca il danno eh, causato, ma ehm, bisogna fare anche dei passi in avanti. L'unica forma di, ehm, per disarmare, l'unica maniera per disarmare un gruppo eh, terroristico, ha detto, è parlare con esso e eh, negoziando Accordi ha ricordato che eh, lo stesso atteggiamento che ha avuto Tony Blair in Irlanda del Nord ed è stato un uh, successo, aerna poi ha concluso dicendo non voglio assolutamente dire al governo spagnolo uh, quello che deve fare, voglio semplicemente offrire la mia esperienza all'interno del uh, processo di pace irlandese, un processo di pace che ha obbligato sia me che all'epoca ero premier, sia uh, Tony Blair a prendere decisioni mh, traumatiche e dà anche impopolari decisioni Però fondamentali per portare avanti quel eh, processo e la prima e probabilmente più traumatica è stata la liberazione delle prigioniere e dei eh, prigionieri dell'Ira. Eh, eh, il famoso accordo del Venerdì Santo ha continuato non sarebbe stato possibile senza la liberazione di eh, alcuni eh, prigionieri. Il eh, processo sarà lungo e difficile nel Paese Basco ma tutti debbono oh, fare la propria parte e lavorare per uh, fare progressi verso una pace definitiva. E una notizia che in qualche modo c'entra col processo di pace, anche se è di tutt'altro genere, è quella relativa a Chesto por la Paz. Chesto por la Paz è un'organizzazione um, che si definisce pacifista e che è nata 26 anni fa. Uh, in realtà è un'associazione uh, che uh, nel corso della sua vita ha sempre eh, in qualche modo eh, appoggiato e sottolineato le posizioni del eh, governo spagnolo contro eh, la sinistra indipendentista basca. La notizia è che eh, il prossimo 11 di eh, febbraio Chesto por la Paz celebrerà la sua ultima manifestazione eh, pubblica a, a Bilbao. Dopo 26 anni eh, quella sarà uh, l'ultima manifestazione, una manifestazione hanno annunciato da Chieso por la Pass con uh, la quale si chiederanno ulteriori passi in avanti da parte della uh, sinistra indipendentista, si chiederà la uh, definitiva uh, sparizione di uh, dieta, la fine della violenza eccetera eccetera, insomma le cose che eh, Chesto la Passa ha sempre eh, detto nel corso di questi anni, il fatto però che eh, un'organizzazione del uh, genere eh, vada a scomparire è eh, probabilmente eh, l'ulteriore riprova di un uh, Panorama politico e soprattutto culturale che eh, evidentemente è cambiato all'interno eh, del eh, paese basco. E ehm, ulteriore riprova di questo cambiamento è il fatto che nelle note che accompagnano eh, l'indizione dell'ultima manifestazione persino Gesto per Por La Pass che su questo argomento è sempre stato eh, pesantissimo ha dovuto a mezza bocca a malincuore eh, dire due parole sul eh, collettivo delle prigioniere e dei eh, prigionieri eh, politici eh, Baschi eh, il responsabile di Gesto Por La Pass ha dovuto eh, ammettere che eh, bisogna eh, chiedere rispetto dei diritti per le prigioniere e i prigionieri dell'organizzazione armata eh, bisogna che eh, essi vengano avvicinati al paese basco E eh, è necessario che almeno chi eh, soffre di gravi infermità eh, venga eh, scarcerato. Insomma, Persino Gesù pass eh, è stato costretto in qualche modo a, a chiedere eh, l'abbandono di quello oh, stato d'assedio che continua ad essere vigente almeno per quanto riguarda la uh, normativa uh, carceraria. L'11 um, di uh, febbraio, dunque, fra uh, poco più di dieci giorni l'ultima manifestazione di questa eh, organizzazione è nata ormai nel lontano 1986 e eh, ulteriore riprova che evidentemente una pagina eh, si è chiusa ed un'altra speriamo migliore si stia eh, aprendo sì. E infine chiudiamo la parte relativa alle notizie <coughs> scusate, con un comunicato che arriva dalle amiche e dagli amici di Mumia Abu Jamal del Messico. comunicato che è stato ripreso da mh, tanti eh, collettivi che appoggiano Mumia Abu Jamal nello Stato spagnolo. Una uh, storia, una vicenda, quella di Mumia, che è molto seguita nello Stato spagnolo, un pochino meno dalle nostre parti e questo è sicuramente un uh, peccato questa l'appello la, um, che arriva dal Messi che viene ripreso dallo Stato spagnolo um, il um, 27 gennaio scorso abbiamo vinto un'altra uh, battaglia per quanto riguarda la uh, libertà di Mumia Bujamal eh, dal um, 7 di dicembre scorso quando è stata cancellata definitivamente la sua condanna a morte è stato, uh, Mubia è stato incarcerato in regime di uh, isolamento con condizioni peggiori rispetto uh, a quelle della, um, del braccio della morte dove era stato fino uh, a poco uh, prima. E, mh, sono, eh, condizioni, sono state condizioni eh, durissime ma eh, grazie alla pressione che è stata eh, esercitata da migliaia di persone in tutto il mondo le autorità nordamericane alla fine eh, hanno oh, abbandonato il tentativo di eh, isolarlo e eh, hanno ordinato il suo uh, trasferimento in uh, un modulo per uh, prigionieri um, comuni. Tutto ciò solo oh, poche ore dopo la visita di alcuni attivisti di Filadelfia uh, nel carcere eh, dove eh, Mumia è ehm, rinchiuso. E gli attivisti e le attiviste avevano portato oltre 5.500 eh, firme in favore di Mumia e anche un appello dal relatore speciale sulla tortura dell'ONU, Juan eh, Mendes È un momento eh, molto speciale per Mumia, scrivono ancora le compagne e i compagni eh, dal Messico. Per la, la prima volta in quasi 30 anni, infatti, potrà eh, finalmente eh, abbracciare nel corso di una visita. I eh, suoi cari e eh, oltretutto potrà uh, usufruire di condizioni meno uh, restrittive rispetto al passato. Senza dubbio uh, continuiamo nella lotta per fargli riacquistare la uh, libertà totale. Sappiamo che i suoi uh, nemici um, cercano il uh, suo silenzio e cercano il nostro uh, silenzio e che dovremo affrontare ancora uh, tantissime um, prove. Allo stesso modo continuiamo la nostra campagna per chiudere uh, tutte le Le, ehm, eh, i moduli eh, di isolamento che non significano altro se non la eh, tortura e che peraltro rappresentano il modello per eh, tanti moduli simili in eh, Messico, in tanti altri eh, paesi. Il, 24 eh, di eh, aprile prossimo sarà il giorno del suo 58 eh, compleanno oh, ci sarà una uh, sorta di occupazione del dipartimento della giustizia a Washington e eh, tante altre iniziative internazionali esigeremo la uh, libertà di mumie e di tutte e tutti i prigionieri uh, politici la fine uh, della politica uh, di, uh, di incarcerazione uh, di uh, chiunque La pensi in maniera contraria al uh, governo e eh, lo stop all'utilizzo uh, uh, della tortura. Grazie a tutte e tutti. Si conclude il comunicato che hanno fatto oh, qualcosa per far andare avanti questa lotta, che è una lotta non solo di Mumia ma una lotta per la libertà di tutte e tutti noi. le 10 e 42 esaurita la uh, prima uh, parte di uh, Radio Uskadi di oggi passiamo alla seconda che è uh, dedicata a una lunga intervista che è apparsa sul quotidiano basco gara la settimana scorsa a Estela Varnes de Carlotto un nome che sarà sicuramente familiare a molte e molti perché uh, Estela è la uh, presidentessa delle Abuelas de Plaza de Mayo le nonne di uh, Plaza de Maio. Un'intervista eh, che ha avuto come eh, motivo la presenza di Estela nel territorio dello stato spagnolo e anche il fatto che eh, fra qualche mese arriverà sugli schermi eh, iberici e speriamo anche dalle nostre parti un uh, film dal titolo verdades verdaderas verità uh, vere verità veritiere non sappiamo poi come verrà tradotto che è basato uh, proprio sulla vita di um, estela e quindi gara ha um, fatto questa lunga intervista alla signora Carlotto che eh, vi andiamo a leggere Circa 34 anni fa o anche più, racconta Estela, ero una casalinga con quattro bambini e un marito che eh, lavorava come ingegnere sul piano professionale. Ero direttrice di una scuola elementare nella città della Plata. La mia vocazione sin da bambina era quella di essere una maestra e ho avuto la fortuna di esserlo e poi di arrivare fino all'incarico di eh, direttrice. Il mio progetto oh, di vita all'epoca era molto diverso rispetto a quello di cui mi sarei occupato, oh, occupata dopo, in seguito al sequestro da parte della dittatura della mia figlia maggiore, eh, Laura. Eh, Laura fu portata in uno dei centinaia di campi di concentramento che operarono in uh, tutta uh, l'Argentina. Dal momento che era incinta, quando fu sequestrata, aspettarono che nascesse il bambino per poi eh, ucciderla. e mh, Fu seppellita dal eh, suo oh, stato, eh, proprio mentre io pensavo che sarebbe eh, ritornata a casa. Ero convinta che mh, si sarebbe agito in uh, modo uh, umanitario. Almeno uh, per quanto riguarda il uh, bambino, mm, pensavo che sarebbe eh, venuto a vivere con me fino al ritorno dei suoi genitori, vittime di un sequestro da parte eh, dello Stato, però questo... Non è mai successo, il bambino non mi fu mai riportato, in cambio mi fu riportata mia figlia, assassinata due mesi dopo aver dato alla luce il bambino. La vita di lavoro, allegria e famiglia qui insieme ai miei quattro figli e a mio marito che avevo condotto fino all'epoca si interruppe violentemente. Quando un figlio non torna a casa non dà segnali non scrive non chiama qualsiasi mamma esce di casa e lo va a cercare io questo ho fatto e all'inizio l'ho fatto da sola sono uscita per cercare laura correndo gravi rischi personali di essere anch'io eh, sequestrata perché eh, tutti quelli e tutte quelle che davano fastidio venivano immediatamente eh, privati della loro libertà però il eh, mio amore per Mia figlia ha fatto sì che mi dimenticassi sia la paura sia i rischi e andai a bussare a tutte le porte, soprattutto a quelle di gente importante, sperando di essere ricevuto o di ottenere eh, risposte. Non uh, è mai successo niente di tutto questo. Per fortuna, però, uh, mi incontrai con altre donne che stavano bussando alle stesse porte con lo stesso dolore e le stesse eh, lacrime. Il uh, giorno dopo, invece di andare eh, da sola, fui accompagnata da un'altra persona e la vita mm, è cambiata uh, completamente. Ho lasciato tutto, ho lasciato la mia carriera docente, ho mia, la, mia casa ha abbandonato l'aspetto oh, che aveva prima e mio marito e i miei figli hanno capito che qualcosa stava cambiando e niente sarebbe stata più oh, come prima Il suo pellegrinaggio, chiedono Estrella, lei è andata a parlare in due occasioni con il generale Bignone, il massimo responsabile della giunta militare fra l'82 e l'83, recentemente condannato al suo terzo ergastolo. La prima volta andò da Bignone chiedendogli di intercedere per la libertà di suo marito, che è stato per 25 giorni desaparecido. La seconda per chiedere di sua figlia e di suoi nipote come ricorda questi incontri? mio marito fu sequestrato perché era il papà di Laura e perché eh, chiedeva dove stesse sua figlia fu liberato dopo tanti maltrattamenti e con uno stato di salute molto oh, de deteriorato nel mentre era desaparecito e nessuno sapeva che fine avesse fatto andai a parlare con Reinaldo Bignone che eh, conoscevo un poco da prima e che in quel momento era il direttore della scuola militare per chiedergli che mio marito tornasse a casa e eh, vede signora si portano via gli innocenti che barbarie mi dia tutti i dati e le manderò una persona a casa per che la possa aiutare mi disse in realtà non fece assolutamente nulla la persona che mi inviò l'unica cosa che fece fu uh, interrogarmi quando sparisce Laura ripeto la stessa storia però Bignone era diventato segretario del dittatore Raffaella Videla e invece di ricevermi a casa sua mi ricevette nella sala della della, del capo dell'esercito un edificio che ancora oggi è molto sinistro per la sua grandezza e per il suo aspetto e soprattutto per quello che eh, conteneva tutte le persone che stavano programmando scientificamente la morte di decine di migliaia di propri concittadini e concittadine incontrai un uomo molto distinto molto nervoso inquieto ed aggressivo e eh, quando gli chiesi della vita di laura gli chiesi di non uh, ucciderla che se per caso aveva commesso un delitto uh, fosse eh, giudicata che noi che eravamo i suoi genitori la stavamo uh, aspettando a casa eh, si annoiò un uh, pochino e mi disse che um, non avrebbero commesso lo stesso errore eh, che eh, avevano uh, commesso in uh, uruguay eh, mi raccontò che aveva visitato le carceri eh, dove c'erano i ribelli tupamaros e che eh, nonostante questi fossero in prigione si erano rafforzati nelle eh, loro convinzioni a tal punto da uh, convincere alcuni carcerieri e quindi continuavano ad essere pericolosi eh, signora noi qui in argentina non vogliamo che accada a questo adesso bisogna farlo mi disse eh, non non la uccidete le le chiesi Signora, bisogna farlo, oh, ripete, in questo momento pensai che Laura era già stata assassinata, gli chiesi il corpo allora perché eh, non eh, dovessi impazzire andandola a cercare in cimiteri all'interno di tombe anonime. <SILENCIO> Lo stesso giorno che Laura fu uccisa mi riportarono il suo cadavere. Ci chiamarono perché lo andassimo a ritirare senza spiegazioni. L'esercito lo aveva lasciato all'interno di una guarnizione della polizia con l'ordine di avvisare i genitori. Cosa molto strana perché non ci sono molti altri casi in cui la famiglia abbia potuto recuperare il cadavere di un proprio uh, caro questo, um, questo uomo che nel corso di uh, tanti anni rimase in uh, libertà anche nel corso della uh, democrazia eh, continuava a ragionare sulla sua grandezza ma in realtà è stato soltanto un uh, codardo e un uh, assassino quando uh, lo vedevo oh, vederlo mi provocava un enorme dolore e un'angustia al vedere l'impunità uh, di cui uh, poteva uh, godere per uh, fortuna con il governo passato alcune leggi uh, sono uh, cambiate anche e soprattutto per quanto riguarda i eh, diritti eh, umani. Abbiamo avuto eh, giustizia e ehm molti eh, genocidi eh, sono stati condannati eh, personalmente la, il fatto che sia stato oh, imprigionato non mi dà nessun tipo eh, di allegria né di soddisfazione non eh, provoca assolutamente alcun tipo di riparazione però credo che questa sia comunque una uh, riparazione sociale perché eh, non si può pensare di vivere in una democrazia eh, reale eh, al tempo stesso in cui rimangono delle leggi di eh, impunità, eh, al tempo stesso in cui eh, c'è il rischio di incrociare per strada uno di quelli che hanno eh, assassinato oh, tuo figlio o tua figlia eh, quello che eh, vogliamo e ehm, che eh, sia fatta luce e, eh, su quello che è successo nel corso degli anni della dittatura perché queste continuano ad essere eh, persone molto pericolose anche se magari hanno più di eh, 70 anni. Eh, la giustizia a volte può essere eh, riparatrice non soltanto per eh, l'Argentina ma anche per eh, il mondo intero e può assicurare che fatti come quelli che abbiamo vissuto noi non eh, si ripetano Il prossimo mese, nei prossimi mesi, chiede l'intervistatore. Uscirà sugli schermi dello Stato spagnolo la la, il film Verdades Verdaderas, basato sulla sua vita. Eh, C'è un momento del film in cui il suo personaggio oh, si domanda che cosa eh, accade, che cosa accadrà se abbandono tutto. Che cosa l'ha spinta a non abbandonare eh, tutto? E risponde Stella, in un, uh, ci fu un momento, non mi ricordo uh, in quale eh, circostanza, in cui parlai con uh, mio marito. Che eh, si occupava della casa e della famiglia perché io a casa non, non stavo mai e oltretutto, eh, quando si trovava a casa, viveva sempre con grande eh, angustia, soprattutto quando ero in viaggio in giro per il mondo con le altre nonne perché non sapeva se, eh, quando eh, si è ritorno in Argentina, non sarei stata eh, sequestrata eh, di nuovo. Ebbene, una volta dissi a mio marito. Oh, credo che non ce la farò più andare eh, avanti e lui mi rispose eh, le nonne hanno oh, bisogno di te E questo mi ha dato animo, mi ha convinto a proseguire, ad andare avanti anche in un momento che era eh, piuttosto oh, pesante. E, ed è la stessa situazione che appare nel film e che continua a, a commuovermi. E, lui non sta più in, in questo mondo però oh, sicuramente continua eh, ad aiutarmi da qualche parte. È stato il compagno che si è trovato al mio fianco fin dall'adolescenza uh, e sono stati uomini così eh, che eh, anche se magari non risultano essere eh, molto visibili sono stati insieme eh, a noi e ci hanno dato tutto l'appoggio necessario. Nogmaals, een tijdje. Elimina het el objectief. Johnny is no een asesino. Johnny heeft een goed oficio. Johnny is briljant en profesional. Johnny is briljant. El petróleo para mí. y la gente die que defiende a su país. se acabó la gastolina, y aunque Johnny vuelve a casa, convencido de su ataña, Johnny is un cretino que maneja un bombardero. Johnny es un bastardo. Johnny. 10.58 continuiamo con questa lunga intervista a Estela Carlotto che eh, oggi eh, la fornisce la seconda parte della puntata di eh, Radio Euskadi, continuano le eh, domande dell'intervistatore in merito a questo film che eh, speriamo esca anche in Italia e chiede l'intervistatore lei per molto tempo eh, si è rifiutata uh, di uh, fare il film che cosa le ha fatto cambiare eh, parere e se la risponde eh, sono tanti anni che il uh, regista pensava di fare un uh, film sulla mia vita, io mi sono sempre sistematicamente negata dicendo che ero una delle tante nonne, una donna comune, quindi non c'era uh, ragione di fare un film su di me Ma lui ha insistito nel dire che sono una persona molto visibile, eh, molto conosciuta e che il film sarebbe servito per eh, far capire al mondo quello che è successo e quale comportamento hanno avuto oh, le donne in questa uh, situazione perché io non sono io, io rappresento tutte le mie compagne eh, di ehm, lotta. E eh, allo stesso tempo questo può eh, servire per eh, molte ragazze che magari hanno dubbi sulla propria, eh, sulla propria valenza, su quello che eh, possono fare, invece possono capire che eh, con questo film che noi siamo esattamente donne come tutte le altre, solo a un certo punto ci siamo trovate in eh, una situazione eh, terribile e eh, abbiamo oh, dovuto fare eh, qualcosa quello che auspico quello che eh, auspichiamo E che la coscienza uh, di tutte e tutti vada avanti e che i nostri nipoti e le nostre eh, nipoti ehm, capiscano quali siano i loro oh, diritti e li eh, rivendichino. Questo è stato il fatto che mi ha convinto a uh, collaborare con il regista e anche nella redazione eh, della uh, sceneggiatura. Eh, a conti fatti, sono contenta di aver uh, accettato questa uh, proposta. Ogni volta che rivedo il film eh, sono ancora più contenta, mi emoziono oh, fino oh, alle lacrime perché ehm, realmente, questo non sono solo io a dirlo ma anche tutte le nostre eh, compagne, eh, quelle che appaiono nel film siamo effettivamente noi. Allora l'intervista è ancora molto molto lunga, noi andiamo a sintetizzarla e Stella eh, racconta <coughs> come ci siano eh, stati eh, numerosi passaggi in avanti anche dal punto di vista in, eh, istituzionale per quanto eh, riguarda eh, i ehm, diritti. Umani, la ricostruzione eh, della memoria storica ma eh, nonostante ciò restano ancora eh, 400 oh, nipoti eh, da eh, ritrovare e non eh, è facile assolutamente, è una vicenda che non eh, può oh, definirsi eh, conclusa. Ricorda ancora come il 21 di dicembre scorso la segreteria di Stato degli Stati Uniti il ministro del Ministero degli Esteri degli Stati Uniti ha um, desecretato un documento molto interessante in merito al piano sistematico di appropriazione dei eh, minori durante eh, la uh, dittatura è un uh, um, Documento molto interessante, sottolinea anche eh, Estela, ma che eh, indubbiamente arriva tardi, anche se, eh, rimarca, non è mai eh, troppo tardi perché eh, non eh, possono andare in eh, prescrizione e, delle eh, tragedie eh, del eh, genere. La lotta eh, andrà avanti, ricorda anche la uh, lunga uh, attività che le avuelas, che le nonne eh, hanno portato avanti e continuano a, a portare avanti soprattutto all'interno dei uh, centri educativi perché uno degli impegni massimi dell'associazione che presiede Stella Carlotto è ehm, ovviamente la sensibilizzazione su questi temi delle e dei eh, giovani e eh, poi c'è un intervento oh, molto interessante in merito a, a quelli che hanno detto tante volte alla signora Carlotto e a tante come lei eh, beh ma è passato oh, tanto tempo è una storia vecchia forse eh, conviene eh, metterci una pietra sola per il bene dei bambini c'è stato un tempo ma è successo tante volte racconta Estrella quando la gente alcune persone a dire il vero e ci dicevano signora non non cerchi più non cercate più questi ragazzi queste bambine debbono stare eh, molto bene adesso come mh, si può adesso eh, magari a distanza di eh, tanti anni andare a dire eh, la verità a farli soffrire di nuovo è una semplicità umiliante che ci causava e ci causa un, un enorme dolore noi altri abbiamo sempre risposto signora perché queste sono cose che di solito ti dicono le donne lei che cosa farebbe se le rubassero un nipote si dimenticherebbe di, di cercarlo lo lascerebbe con uh, i suoi ladri ladrones l'espressione che eh, utilizza eh, noi eh, dicevamo e eh, continuiamo a dire che eh, questo non è assolutamente possibile non vogliamo odio, non vogliamo vendetta, non vogliamo oh, rancore eh, semplicemente abbiamo un grande amore e vogliamo eh, cercare di ehm, poterlo eh, offrire, i ragazzi i bambini non stanno bene, questo è stato provato da un punto di vista psicologico da un punto di vista giuridico e ovviamente eh, da un punto di vista umano queste ragazze e questi ragazzi nella loro grande maggioranza sono stati eh, castigati vessati perché quello che gli ha detto che era il uh, suo padre in realtà era il, uh, il loro ladro e uh, in molti casi è stato l'assassino del loro uh, vero padre altri in cambio hanno avuto un uh, trattamento migliore hanno avuto un buon uh, livello di vita ma con un uh, vuoto totale perché i bambini percepiscono le menzogne percepiscono uh, le um, bugie abbiamo eh, tutta una serie di storie eh, davvero oh, meravigliose che ci fanno capire come eh, non può esserci un uh, ratto perfetto non può esserci un, uh, un furto oh, perfetto uh, quello che noi vogliamo è che queste bambine, questi bambini, questi adolescenti, questi giovani uh, recuperino La uh, propria libertà. Uh, noi altre non vogliamo assolutamente proibire che queste ragazze e questi ragazzi continuino ad avere un affetto nei uh, confronti dei, dei loro ladri perché questo è un dato uh, molto oh, personale e noi non eh, vogliamo entrarci Mh, certo molto spesso le, eh, le ragazze e ragazzi che noi abbiamo scoperto hanno smesso uh, di voler bene i loro genitori eh, adottivi in altre volte eh, non è successo però abbiamo sempre saputo uh, trasmettere la uh, necessità di dover uh, mettere in mostra di dover uh, chiarire eh, quelli che erano stati dei delitti senza negare ovviamente assolutamente il Il diritto a vivere dove e come e con chi eh, si vuole. Non siamo persone che castrano, non eh, siamo ancora meno persone che vogliono eh, schiavizzare i loro oh, eh, nipoti, vogliamo semplicemente dare eh, loro la uh, libertà. Le nonne che si sono prese eh, questo incarico hanno avuto un'enorme pazienza nel uh, sopportare spesso e volentieri l'indifferenza dei nipoti e altre volte il uh, malanimo perché il percorso uh, verso la conoscenza, verso il riconoscimento, verso l'amore è un uh, percorso lunghissimo ma è un percorso che non si può non fare. Het kans Infine l'intervista si conclude passando dall'Argentina allo Stato spagnolo, chiede eh, l'intervistatore a Estela, la giudice argentina Maria Servini de Cubria, e, mh, che ha chiesto al uh, governo spagnolo un uh, dossier in merito ai eh, crimini commessi nel corso del franchismo eh, tutto ciò in relazione a una querela interposta dal uh, suo paese eh, che valore dà questa uh, decisione alla mancanza di investigazioni in merito uh, nello stato spagnolo Estela risponde facilmente non c'è eh, una uh, ricetta unica per questioni del genere, semplicemente ogni paese risolve le proprie dittature eh, questo insomma andrebbe bene anche per noi lo Stato spagnolo eh, ha vissuto una lunghissima dittatura eh, solo sotto Francisco Franco e quando Franco è caduto La coscienza uh, cittadina è andata in uh, silenzio, si è occultata, non si è parlato di questo tema per uh, decine eh, di anni. Chi è che ha portato questi temi alla luce? Sono stati i nipoti e le nipoti degli assassinati eh, dal franchismo quando siamo stati A, a Barcellona mh, ci hanno um, visitato un uh, gruppo di, di questi nipoti che eh, ci hanno chiesto che cosa uh, potevano fare per ritrovare i resti eh, dei... Eh, loro oh, nonni eh, perché i loro nonni che erano stati uccisi dai franchismi dai franchisti perché le loro nonne non parlavano eh, di, ehm, di queste vicende portavano eh, un, un fiore nel campo per ricordare i loro oh, mariti però oh, non eh, dicevano assolutamente nulla sui eh, loro oh, mariti gli abbiamo offerto la nostra uh, eh, esperienza soprattutto per quanto riguarda la uh, ricostruzione eh, dei eh, dati eh, generici ma poi dei dati genetici scusate ma poi la uh, vicenda non è, è andata avanti perché la magistratura spagnola e il governo spagnolo hanno fatto di tutto per uh, insabbiare eh, queste eh, inchieste non è una lotta facile però credo che deve essere portata avanti e in questo senso va bene anche la richiesta che è arrivata dall'argentina quando si produce un danno in una società in qualsiasi paese del mondo quel danno è un danno che riguarda tutta quanta l'umanità e per questo dobbiamo sempre essere tutte e tutti uniti Si calcola e si conclude qui l'intervista che nello Stato spagnolo sono stati sottratti 30.000 minori nel corso della, uh, nel periodo che va dalla guerra uh, del 1936 fino a tutto il periodo franchista. E, mh, che cosa comporta per un paese che eh, parte della sua popolazione non conosca la sua vera uh, identità? Eh, Estela risponde è un vuoto generazionale e terribile anche se eh, alcuni sono già morti perché è passato molto tempo da quegli avvenimenti bisogna insistere su questi temi e non abbandonare la ricerca della verità è stato un atto illecito dello Stato se in questo momento ci sono dei eh, rapimenti Di, uh, di bambini parliamo di vendita e di traffico di bambini per uh, altre ragioni e purtroppo questo traffico esiste nella maggior parte dei paesi del uh, Latino America, in Argentina uh, ancora soffriamo del fenomeno del uh, rapimento di uh, bambini in cliniche soprattutto per quanto riguarda uh, donne molto povere o, o donne eh, minorenni mm, mm, ci sono addirittura bande eh, mafiose che organizzano rapimenti di questo tipo per rivendere i bambini a volte con eh, la, la complicità della giustizia così come almeno da un punto di vista formale questi eh, crimini vengono combattuti allora tutti i crimini di eh, questo tipo eh, debbono essere combattuti anche se come nel caso dello Stato spagnolo sono avvenuti tanti anni fa e quindi a tutte quelle persone che stanno cercando i loro figli, i loro nipoti vorrei eh, dirle che, vorrei dire che possono contare su uh, di noi che ogni volta che potremo saremo al loro fianco mostrando la nostra solidarietà e ehm, compartendo le nostre esperienze che mai e eh, poi mai debbono eh, incrociare le braccia perché eh, la società ha bisogno di noi perché siamo eh, convinte che lo dobbiamo fare, lo dobbiamo fare per il bene dell'umanità puta andò di de congresso de los cagones señores diputados la situación Le 11.15 in punto e con la conclusione di questa intervista Estela Barnes de eh, Carlotto con la scusa, eh, si fa per dire, eh, del approdo sugli schermi di Verdades Verdaderas, il film basato appunto sulla uh, vita uh, della presidentessa dell'Associazione Nonne di uh, Plaza De Maio. Radio Scadi si va a concludere qui e vi dà appuntamento a fra sette giorni, lunedì prossimo, il primo lunedì di febbraio, sempre intorno alle ore 10:15. Radio Scadi chiocciolautistici.org, la posta elettronica. E noi vi lasciamo con la uh, sigla conclusiva della trasmissione e poi gli altri approfondimenti della mattinata fino al termine della stessa alle ore 13 con il giornale radio dell'ora di pranzo.